Планински върхове Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 5 септември 1928 г. в София. Сега начертайте два триъгълника, които представляват два планински върха покрити с сняг и лед. Между тях се образува една долина. Снегът, който се е натрупал по върховете, показва, че температурата там е ниска. Ако беше топло, снегът щеше да се ступи и като вода щеше да потече надолу. Според съвременната наука, всички тела, колкото и да са студени, съдържат в себе си известно количество скрита вътрешна топлина. Ако вътрешната топлина се изяви навън, Телата започват да се разширяват. Какво нещо е разширяването? Проява на топлина. Следователно, когато някой каже, че се е разширил, това подразбира, че се е стоплил. Обаче разширението се подчинява на известни закони. То не може да бъде неограничен. Лете, когато слънцето грее силно, телата постепенно се топят. Дебели пластове лети, сняг се топят от силните слънчеви лъчи. Ако тези ледове и снегове покрият планинските върхове, от тях започват да се спускат малки и по-големи вадички, които напояват долините. Колкото по-силно грее Слънцето, толкова по-широки стават вадичките, докато се слеят в една широка, убилна река. Когато децата наблюдават разширяването на реката, те питат учителя си за причините на това разширяване. Той казва, че причината за разширяването на реките е лятното време, особено на пролет. Това се дължи на Слънцето, което започва да грее силно. Колкото повече се разширява реката, толкова повече снеговете се топят. Към края на лятото, в големите горещини, реката започва да намалява. Вследствие намаляване на снеговете и силното изпаряване на водите. Каквито явления стават в природата, такива се извършват и в човешкия организъм. Човешкия мозък също така има високи планински върхове, покрити с и лед. Там има долини, обработени и необработени. Полета има и тъй нататък. Когато се гневи, човек се сгорещява. В този смисъл гневът не е нищо друго, освен топлина, която стопява ледовете и снеговете в човешкия мозък, следствие на което водите... Тоест, енергиите на мозъка потичат надолу. Където мине тази енергия, руши, събавя, плачи камъни. Като видите такъв човек, казвате, че се е разгневил. Не. Снеговете на неговата планина са се стопили, следствие на което образуваната вода буйно слиза надолу и влече със себе си всичко, което среща на пътя си. Значи, Колкото е по-голям гневът на човека, толкова по-голяма енергия развива той. До кога ще се развива тази енергия? Докато се скупят всички снегове и ледове по върховете на планините. Това е просто, но научно обяснение на гнева. Колкото повече гневът в човека се намалява, толкова повече и енергията, която той предизвиква, се намалява. Водите се събират в коритата си, започват да текат тихо и спокойно, без шум, без разширяване, без търкалене на камъни. Навсякъде настава мир и съгласие. Проявата на енергиите и на силите в природата се отличава по това, че, като е, че докато едни от тях рушат и са други градят, живот носят. За пример, докато буйната река от една страна руши и събаря, от друга страна тя напоява, освежава растителността, в резултат на което се явяват зрели, вкусни плодове. Значи, от гнедната вода, която руши и събаря, каквото срещне по пътя си, се напояват долини и поляни, растителност и плодни дървета. Може ли водата да бъде гнев? Не. Водата, която слиза от планините, е буйна. Когато снегът се топи, превръща се в вода, която има стремеж да слиза в долините, да пои дърветата и цветята. Запитвате се. Каква е целта на моето слизане на земята? Целта на слизането ти на земята е такава, каквато е целта на водата, получена при разтопяването на снега. Целта на тази вода е да слиза надолу, да пои растителността. Следователно и твоята цел е да слизаш от някой висок връг и да изучаваш живота. Какво представлява живота? За да разберете живота в неговата целокупност, първо трябва да разберете вашия живот. Това значи да разберете онова, което до сега е станало и това, което в дадения момент става. За пример. Как ще си обясните глъда? Или как ще си обясните нуждата от явен? Ставате сутрин, и започвате да мислите за ядене. Казвате, че сте гладни. Задавали ли сте си въпроса кога и как е произлязал глъдът? Гъдът е първичен процес, който съществува в природата. Стопяването на снега и на леда и превръщането им в вода е също така първичен процес. Обаче разумните същества вземат участие в този процес и продължават по-нататък. Те прокопават канали, през които прекарват водата. По този начин те я впрягат на работа според нуждите на времето и на местните условия. От буйната вода могат да се образуват няколко реки, които да текат в противоположни направления. Така става втичане и изтичане на водата. Учените хора се интересуват от природните явления за причините, на, кои, на които често съдят от явления. Те ги изучават, наблюдават и вадят верни заключения. За да дойдат до прави заключения, те си служат сред уреди и инструменти. За пример, с спектроскопа те определят какви елементи има в Слънцето. Всеки елемент дава специална цветна линия на тъмното поле на спектроскоп. Също така и различните звезди имат свой собствен спектър. Спектрите на различните звезди се различават едни от други по цвета, по широчината си. Ако един и същ спектър то се разширява, то намалява, това показва, че дадената звезда се приближава или отдалечава от земята. Колкото по-широк става спектърът, толкова по-близо идва земя, звездата до земята. Такива заключения учените вадят и за реките. Щом водата на някоя река се увеличава, това показва, че снеговете се топят. Намалява ли се водата и топенето на снеговете се намалява? Стопи ли се окончателно снегът? Реката може съвършенно да пресъхне. При това положение учените няма какво повече да разсъждават. Те не могат вече да вадят никакви заключения. Сега, като дойдем до науката, ние лесно си обясняваме нещата. Виждаме, че водениците работят, градините се напояват, моторите се движат и т.н. Всичко това е ясно на учение. Той знае откъде идва тази вода, как е впрегната на работа, обаче, простия воденича, който не знае тия неща, един ден забелязва, че водата намалява и воденицата му спира. Той казва, навярно водата е отбита. Това не е знание. Той трябва положително да знае къде е отишла водата. Ето защо. Колкото по-мъчно човек си изяснява известен въпрос, толкова по-сложен е този въпрос. Първичните процеси са по-достъпни за човека. Щом процесът е сложен, това показва, че по голям брой разумни същества са взели участие в него. За да се домогне до сложните процеси в природата, човек трябва да влезе във връзка с разумните същества, които са работили в тях. Много има човек да учи, за да разбере смисъл на живота, да разбере защо е слязъл на земята. Съвременните хора се оплакват от различни заболявания, от неразположение на духа и т.н. Те могат лесно да си помогнат. Аз ви дадох един метод срещу, срещу болезнените ви състояния и неразположение. Казах ви, че трябва да се изпотявате, да се подложите на щателно пречистване. Терена почвата, т.е. Вашите земни пластове са претърпели големи сътресения, следствие на което тръбите на канализацията ви са огънати, пречупени и не могат да пропускат водата през тях. Те са запушени с пясък. Изпотяването ще предизвика голям напор, ще изпласка пясъка навън и ще даде възможност на водата да тече през тръбите. Не е достатъчно само да констатирате, че воденицата ви е спряла по нямане на вода или че градината и зеленчуците ви в нея са изсъгнали. Човек трябва да знае причината на тия явление и да търси начин да я премахне. Каква полза, ако човек философства върху въпроса защо се е развалила канализацията, а не се е заеме да я поправи? Някои учени философстват върху въпроса «Защо Господ е създал света? Защо е допуснал злото и страданията в него?» Тези философии приличат на овчари, които запитват «Защо е създаден вълкът?» Ако вълкът не нападаше овцете им, те никога нямаше да задават този въпрос. Ако вълкът живееше някъде в горите без да напада им, те никога нямаше да се интересуват от него. Нападнали обаче стадото и вземели най-тлъстата овца, те веднага започват да разискват върху въпроса Защо е създаден вълкът? Много просто. Вълкът е създаден за да държи съзнанието на човека будно, да го застави да се моли и да мисли за Бога. Човек най-добре мисли, когато засегнат интересите му, когато го засегнат материално. Щом пострада веднъж, овчарият започва да се моли. На другата вечер вълкът задига още една овца. Защо? Нали се моли? Втората овца му задигат, за да го научат да се моли усърдно. Въпреки това, всяка вечер му липсва по една овца, докато най-после и той напусне кошарата. Ето защо, като разисквате върху въпроса, защо Господ е създал вълка, ще знаете, че Той е създаден, за да научи овчая да търси Бога, да придобие по-голямо внимание и будност на съзнанието си. Като види, че една от овцете му липсва, нека проследи откъде е влязъл вълка. Като намери дупката, откъдето вълкът се е промъкнал в кошарата, веднага да я запуши, за да не идва вълкът и втори и трети път. Ако се окаже, че няма никаква дупка в кошарата, тогава овчарът трябва да провери да не би вълкът да е прескочил през оградата. Като се увери в това, Нека направи по висока ограда, за да не може вълкът да я прескача. Овчарят трябва да вземе всички мерки, да запуши дубките в кошарата, да направи висока ограда, за да запази стадото си от нападения на вълци. И тъй. Каквото и да се случва в живота на човека, природата има предвид неговото възпитание. Да се възпитава или да се самовъзпитава човек, това значи да запуши добре дубките на своята кошара, да не се промъква вълкът през тя или да направи оградата на кошарата си по-висока, за да не може вълкът да я прескаче. Когато ученият човек мине по край такава ограда, той разбира че в тази околност има вълци. Същевременно той разбира, че овчарят, който е оградил добре кошарата си, патил е от вълците. Опитнастта му го е накарала да бъде внимателен и предвидлив. Като види високата ограда, вълкът не може да прескочи. Не само вълк, но и човек може да прескочи и оградите на хората. Той е научил това изкуство от вълка. Понеже в градовете и селата няма вълци, хората прилагат тяхното изкуство. Те са създали хорото. Следователно, хорото не е нищо друго, освен прескачане през оградата на хората и влизане в кошарите им, да грабят овцете. Щом грабне една овца, човек прескача оградата и с нея заедно излиза навън. Значи, ако нямаше вълци в света и хората нямаше да знаят изкуството да скачат и прескачат. Казвате. Вярно ли е това заключение? То е толкова вярно, колкото е вярно заключението на детето, че реката се е разширила. Вярно е, че реката се е разширила, но за, защо е станало това, детето не знае. То вижда последствията на нещата, но причините на явленията не знае. Ученият обаче всякога каза. Реката се е разширила, защото снегът на планината се е изтопил. Ако кажете това нещо на детето, то ще пита. Защо си дописне Каквото и да дадете на нещата, детето винаги ще задава въпроса – защо? Ето защо. Дали нещата са верни или не, това зависи от разбиранията на човек. Ако дадете известно обяснение на възрастният, той веднага разбира и нищо по-нататък не пита. Детето обаче всякога пита. Защо пита? Много неща не яс. Възрастният знае, че когато реката се е разширила повече, отколкото коритото и събира, може да стане наводнение. Стане ли наводнение, много къщи ще пострадат. Какво трябва да се прави тогава? Вие трябва да изнесете дрехите си навън, и да напуснете къщата си временно, докато водата се оттекли. Щом водата се прибере в коритото си, и вие можете да се приберете в къщата си. След всичко това ще дойде някой да пита, защо трябва да излезете от къщата си. Много просто. Ти непременно трябва да бягаш далеч от къщата си, защото си е поставил близо до реката когато си е строил, тогава още трябваше да мислиш къде и как да я построиш. Сега не остава нищо друго, освен да носиш последствията на своето невежество. Щом реката се подчинява на известни закони и човек трябва да спазва същите закони. Реката казва Водата, която е в мене, има свойството да се разширява и стеснява. Когато иде в голямо количество и със сила, тя завлича всичко, което срещне на пътя си. Тъй, щото който иска приятелски да живее с реката, той трябва да съгради къщата си на такова разстояние от нея, че и като се разширява, и като се смалява, винаги да запазва еднакви отношения. Не вземе ли това предвид? Приятелските отношения помежду им лесно могат да се развалят. При пръв случай на разширяване ще стане нужда да бягате от къщата си. Реката не може да измени естеството си, а ти, като разумен човек, можеш да предвидиш всичко. Този закон съществува и в отношенията на хората. Когато двама души не живеят добре помежду си, това показва, че те са построили къщата си близо една до друга. Какво трябва да направят, за да живеят добре? Те трябва да разделят къщите си. Ако единият построи къщата си на един враг, другия трябва да я построи на друг враг. Къщите им трябва да бъдат построени и разделение една от друга посредством долина. Като знае това, човек трябва да бъде внимателен в отношенията си не само към външния свят, но и към всичко онова, което става в ума, в сърцето и във волята. Ако две мисли, две чувства и две постъпки в човека се сблъскат поради близкото разстояние, на което се намират, той трябва да вземе предпазни мерки и да ги отдалечи. Всяка мисъл, всяко чувство и желание в човека се нуждаят от простор, за да могат свободно да растат и да се развиват. Голямата близост между тях може да предизвика силно течение, напор, който да завлече всичко, каквото срещне на пътя си. Като се намери пред такава опасност, Човек започва да бяга. Защо? Защото не може да разсъждава. Единственото му спасение е в бягането. Минали опасността, той започва да мисли вече и не бяга. Следователно, видите ли, че някой бяга, ще знаете, че той се намира пред някаква опасност и се страхува да не пострада. Значи бягането е в зависимост от страха. Колкото е по-голям страхът, толкова и бягането е по-силно. Учените казват, че някога движението на Земята е било по-голямо от сегашното. От тук може да се извади заключение, че някога, далечно минало, Земята е преживяла голям страх, от който днес се освободила. Колкото по-голям е страхът на някое тяло, толкова по-голямо е и неговото движение. Обаче движението на това тяло не може да бъде безпределно. Ще дойде момент, когато силата, енергията, която кара това тяло да се движи, ще се преустанови и то ще спре. Колкото е по-голям страхът, толкова по-малко работи разсъдъка в човек. Щом мръсък се увеличава, страхът се намалява. И тъй нещастията и катастрофите в живота на хората се дължат на обстоятелството, че те са построили къщите си близо до реката. Едни са по-близо, други по-далеч. В случай на наводнение, първите ще пострадат повече, а вторите по-малко. Щом се стопят снеговете и наводнението престава, но разрушенията не могат веднага да се поправят. Едва се поправят разрушенията. Следващата година иде ново наводнение. Какво трябва да се направи, за да се избегнат тия нещасти? Много просто. Или трябва да строите къщите си далеч от реката, или да съборите върковете, от които се стичат водите. Има и трета възможност но тя е мъчно приложима. Първата и най-лесно приложима възможност е да, се стру... да построи човек къщата си далеч от реката. Втората възможност е да срине върховете, от които водите се стичат. Третата и най-мъчно приложима възможност е човек да спре действието на топлината. От трите възможности човек може да се ползва от първата. Да построи къщата си на солидна, здрава основа и далече от реката. За да поступи по този начин, той трябва да бъде умен да разсъждава. Като не разсъждава много, съвременният човек търси причината на своите нещастие в происхода си, в това, което е наследил от деди и прадеди, от майка си и от баща си. Отчасти това е вярно, но не е абсолютно вярно. Някой се гневи много, без да е наследил тази черта от родителите си. Гневът се дължи на това, че той има високи върхове в себе си, по които се натрупват много снегове. Щом снеговете почнат да се тупят, Гневът се проявява. При това, колкото по-високи и по-големи са тия върхове, и гневът е по-голям. Колкото по-малки са върховете, и гневът е по-малък. Един ден, когато тия върхове се сринат, и гневът ще изчезне. Възможно ли е свят без върхове? Възможно е но при други условия на живота. Докато дойде този ден, човек трябва разумно да използва енергията на гнева. Който може разумно да използва тази енергия, той ще се благослови. Който не може разумно да я използва, той ще носи последствията и ще търпи ред пакости и нещастие от нея. Като ученици, вие трябва да изучавате всички енергии в себе си, които имат определена сила и посока. Когато гледате на гнева като на сила, която гради, той не е опасен. Не можете ли да го вплегнете на работа? Не можете ли да го канализирате? Той е опасен. Колкото повече се гневи човек, толкова по-голямо е движението в него. Разумните и възвишени същества използват гнева на хората на място. Когато им трябва тази енергия, те слизат на земята със своите мекове и започват да духат тук, там, между хората, да ги разгневят. Гневът произвежда топлина, която започва да топи снеговете по върховете. Щом водата започне да се стича от върховете, Хората се залавят усилено на работа. Воденчарите мелят брашното, градинарите поливат градините и бостаните си и тъй натат. Като приемат нужното количество енергия, възвишените същества затварят мековете си и топенето на снеговете спира. Значи, възвишените същества се ползват от енергията на по стоящите от тях същества. По същия начин и хората могат да използват енергията на по стоящите от тях същества, без да питат защо света е създаден по този начин, а не по друг начин. Вие трябва да приемете, че така както е създаден света, това е най-правилният начин на създаване. Приемете това като аксион. Ито защо? Дойдете ли до въпроса, защо е светът? Що е животът? Ще знаете, че това са аксиоми, които не трябва да се доказват. Че живее човек. Това е аксиом. Кой може да докаже, че човек живее? Никой друг, освен самия човек. Някой учен доказва, че човек живее. Друг учен доказва, че човек умира. Първият учен, който доказва, че човек живее, е опитал нещата. Той знае, че човек живее и на този и на он свят. Вторият учен, който доказва, че човек умира, няма опитност. Не разбира живота в неговата целокупност. От това, че умрелият не се движи, не говори, той съди, че е умрял. Всъщност, това, което умира не е истинският човек. Това е временното, преходното в човека, неговата дреха, която може да се облича и съблича. Доказателствата си тия два му учени приличат на хора, които спорят, дали дадена круша е сладка или не. Първият е вкусил крушата и доказва, че тя е сладка и породист. Вторият не е вкусил крушата и не вярва на първи. Той казва, «Виждам формата, големината, цвета на крушата, но не мога да кажа, че е сладка». Как могат да се разрешават спорните въпроси в живота? Много лесно. Щом става спор за крушата, дали е сладка или не, тя трябва да се раздели на две половини, първия ще опита едната половина, втория ще опита втората половина. След това и двамата ще доказват едно и също нещо, а именно, че крушата е сладка и доброкачествена. Следователно, не бързайте да доказвате въпроса за смъртта, че човек умира, но запитайте се, Що е смъртта? И по аналогия на поседеното житно зърно ще кажете, че смъртта не е нищо друго, освен посаждане на човека в земята, за да покълне, да възрасне и отново да възкръсне. Докато е в камбара житното зърно е изложено на опасност. Мишки, човек или някое животно могат да го изядат. Заровите да ли го в земята, след време то възкръсва, започва нов живот. И човека заравят в земята, разкопават около него, поливат го, за да израсне един ден и за да възкръсне. Жената пита, къде е мъжът ми? ли? е, главата си над гроба, който е добре обрасал на около стрева. Защо не говори тогава? Защото се смуща. Ще проговори ли някога? Да, скоро време ще проговори. Някои учени казват, че като умре човек отива при Бога, при ангелите. Възможно е. Но аз го виждам в тревата. Седи спокойно и чак. Като казват, че той е между ангелите, те имат предвид цветята и тревата – които са деца на ангелите. Те се занимават с тях и ги изучават. Ето защо, който иска да влезе в ангелския свят, той трябва да мине по пътя на тревята, на цветята и на дърветата. Той няма да стане като тях, но ще мине през техния път. И водата не става тръба, но минава през тръби. Това са ред които водят човека до правата мисъл. Има ли права мисъл? Човек е спокоен и добре разположен. Изгуби ли правата си мисъл? Заедно с нея той губи и своя мир и разположение. Съвременните хора се оплакват от неразположение на духа, от изтощение, от нервност. Коя е причината за тези състояния? Многобройните им желания. Те имат много желания, а малко почва, малко земя. При тези условия желанията им не могат да растат, нито да се реализират. За да израсне и да даде плод, растението се нуждае от земя. Посъдите ли много цветя на малко земя, ако по някакъв начин израстат, те няма да дадат плод. Следователно, искате ли желанията ви да се реализират? Посаждайте ги на големи разстояния, далече едно от друго, да могат да растат и да се развиват добре. Нямате ли много земя? Не хранете много желания. Човек трябва да има малко желание, но силни, добре отгледани. Щом желанията на човека са силни и добре отхранени и мислите му ще се развиват добре. Зад всяка силна мисъл живее едно силно желание. И обратно. Силното желание изразява силна мисъл. Прекъснете ли мисълта в човека? Желанията му не могат правилно да се подхранват. Човек с силни желания, но без мисъл Става разсеен. И да мисли нещо, мисълта на разсееният е без връзка, разхвърлена, неопределена. Когато желанията на човека се развиват естествено, мислите в него текат правилно. Силните, но естествени желания развиват ума. Те внасят разширяване, движение в човека. Силните желания внасят разширяване в човека, а силните страсти, движение и интензивност. Значи, всяка мисъл има за основа желание и страст. Желанието в нас е разширяване на мисълта, а страстта сила, движение. За да се реализира една мисъл, тя трябва да има. Широчина, сила и движение. Възвишените чувства пък придават на мисълта дълбочина. Обаче желанията, чувствата и страстите на човека трябва да бъдат канализирани. Канализират ли се? Мисълта на човека се изправя. Само правата мисъл е в състояние да изправи света. Правата мисъл е божествена. Когато всички енергии в човека се канализират правилно, той се радва на един уреден свят в себе си. Съвременните хора се стремят от една страна към самовъзпитание, а от друга към възпитание на обществото. Това може да се постигне само тогава, когато хората разполагат с положителна философия за живота, когато имат една свещенна идея в себе си. Каква е идеята на съвременните хора, когато те всеки момент се колебаят, има ли Господ или няма? Един ден вярват в Бога, на другия ден не вярват. Един ден одобряват живота, на другия ден не го одобряват. Това не е никаква философия. Какво убеждение е това, всеки ден да доказвате на човека съществуването на Бог. Бог е величина, за която нищо не може да се говори, нито може да се доказва. И за живота нищо не може да се говори. Единственото доказателство за живота е това, че човек живее. Щом живее, щом съществува, няма какво повече да му се говори. Когато животът на човека е приятен, това показва, че той е умен. Щом животът му е неприятен, той не е умен. Човек се намира в различни положения в живота, вследствие на което се раждат различни възгледи за нещата. За пример. Той може да прекара с години в камбара, а може да бъде посъден в почвата. Тия две положения създават различни гледища за човек. В камбара няма страдания, няма противоречие, но и растене няма. В почвата има страдание, има противоречие, но същевременно има богати условия за растене. Какво представляват противоречията? Противоречията са нещо фиктивно, недействително. Те не представляват никаква реалност. Причината за противоречията в живота се крие в самия човек. Някой носи тежка раница на гърба си и пъшка под тежестта Настига го друг един бодър, услужлив човек и му предлага да носи известно време раницата му, докато си почини. Умореният пътник дава раницата си и се чувства доволен, че може да си почини. Обаче, скоро след това, той започва да се съмнява в добрия човек, да го подозира да не би да задигне раницата му. Подозренията му стават причина за явяване на известни противоречия. Ако е искрен, той ще каже на добрия човек, че се усъмнил и ще го помоли да върви близо до него, да не се отдалечава от пътя си. Ако не е искрен, нищо няма да му каже, но ще се смущава и безпокой, докато най-после поизгараницата си назад. След всичко това казват, че съвременната култура е много напреднала, че хората са прогресирали в развитието си и т.н. Какъв прогрес е този, когато ще дадеш няколко хиляди лева на заем на човека, а същевременно ще му представиш ред условия, гаранция, полица, падеж и т.н. И този човек мисли, че като вземе парите, ще спечели нещо. С тези пари той ще намери нещастието си. Парите не носят щастие. Който мисли, че с пари с богатство може да влезе в духовния път, той не е разбрал истината. За да влезе в духовния свят, в Царството Божие, човек се нуждае от добродетели, а не от пари. При това там се изискват такива добродетели, които да отговарят на милиарди златни лева. Добродетелният човек може само да надзърне през вратата на Царството Божие, да види какво има там и пак да слезе на Земята да работи. Следователно, човек е дошъл и дохожда на Земята да работи, да придобива богатство. Изразено в добродетели, за да може някога да влезе в Царството Божие. С други думи казвам, никой не може да влезе в Царството Божие, докато Бог не го се обича. Бог обича само ценните неща. Значи, за да бъде обичан от Бога човек, трябва да бъде ценен. И тъй. Когато Бог се проявява между две души, това показва, че те са ценни, т.е. отношенията между тях са правилни. Човек трябва да се научи правилно да разсъждава. Когато погледне към изгряващото слънце, човек не трябва да пита защо Господ е създал слънцето, но да се замисли как да използва неговата енергия. Като отиде при някоя река, той трябва да се запита откъде извира тази река, а не защо е създаден. Така именно, той може да се добере до великата истина на живота. До онзи, който е създал нещата. Като мисли правилно. Човек може да използва своята висша енергия, своите морални чувства за преработване на нишите енергии и чувства в себе си. Така той ще се справи със своя гняв, със своите неразположения и мрачни състояния. Като се натъкне на известни противоречия в себе си, които не може да разреши правилно, той не трябва да пита защо са дадени умът и сърцето но трябва да се постарае да възстанови правилните отношения между ума и сърцето си, т.е. между мислите и чувствата си. Щом постигне това, човек има възможност вече да изучава звездите, небето, природните сили и да се ползва от тях. Като ученици, вие трябва да изучавате планетите, както и тяхното влияние върху човека. За тази цял, човек може сам да си направи хороскоп, да предвиди всичко, което предстои да му се случи. По този начин, той ще знае каква работа да предприеме и с какво да се занимава. Ако човек не попадне на работа, която му отговаря, той ще си създаде ред нещастия и неприятности. От астрологическо гледище на човека се препоръча да започне първо с най-силната си способност или добродетел, за да предизвика движение в себе си. Ако в някой човек вярата е най-силна, той трябва да започне с нея. Ако в друг някой надеждата или любовта е най-силна, той трябва да започне с тя, с надеждата или с любовта в себе си. Едно трябва да знаете. Като сте дошли на Земята, вие можете всичко да постигнете, но за това се изисква работа и усилия. Щом е така, вие можете да постигнете онова, което при дадени условия е възможно. За пример. Човек може и трябва да приложи своя ум в живота си. Да се образи къде да построи къщата си далеч или близо до реката далеч или близо до планината. Обаче, по никой начин той не може да увеличи или намали топлината на Слънцето. И да се топят или да не се топят с Като ученици, вие трябва да се отличавате със своята разумност, със своя живот. Вие още не сте дошли до границата на божествения живот, по което именно ученикът се отличава. За ученика божествения живот е камертон, по който той се нагласява. Този живот тече и прониква в неговия ум и в неговото сърце. По този камертон именно вие ще нагласявате живота си станете сутрин, първата ви работа е да се нагласите според този камертон. И ако сте сам, ще изпълните едно сол. Ако сте двама в дома си, мъж и жена, ще изпълните един дует. Ако сте трима, ще изпълните едно трио. Ако сте четирима, мъж, жена, дъщеря и син, ще изпълните един квартет. Ако сте повече от петима, ще сте шестима. Ще образувате оркестър. Всеки трябва да свири, да владее своя инструмент и добре да изнася своята партия. Що му се представи случай да свири? Той трябва да бъде готов да изпълни своя номер. Никога обаче той не трябва да се извинява, че не му се свири, например. Хората плащат, и искат да слушат музика. Който не свири, той нищо не получава. Всяка разумна работа се възнаграждава. Какво ще бъде възнаграждението? Това зависи от хората, които ще оценяват работата. Вие трябва да знаете, че живеете между разумни, между добродетелни същества. Как се придобиват добродетелите? За да придобие някаква добродетел, човек трябва да мисли, да чувства и да постъпва правилно. Това подразбира човек да върви по пътищата, които Бог е начертал. Който се отрече от тия пътища, той създава злото в себе си. Злото не е нищо друго, освен отклоняване на човека от първичния план на живота. Доброто и злото всякога са в стълпновение помежду си. Като резултат на това стълпновение, всякога може да стане следното. Или маслото да се отдели от млякото, т.е. доброто да възтържествува. Или съдът да, да се щупи. злото да вземе върх на доброто. Казват, че някой човек се е блъскал много в себе си. Какво ще стане с него? Едно от двете. Или съдът му ще се щупи и той ще умре, или маслото му ще се избие. Цената и смисълът на живота се заключава в доброто, което показва правия път на човека. Доброто създава истинската култура на живота. Обаче, ако доброто не се приложи в живота, новата култура няма да дойде. За да дойде тази култура на Земята, мъже и жени, всички трябва да мислят, да чувстват и да поступват по новия начин. Мъжът това е умът в човека. Жената. Това е неговото сърце. Умът не може без сърцето, но и сърцето не може без ума. Ако сърцето спре да работи, и мозъкът спира своята деятелност. Ако мозъкът спре да работи, и сърцето спира. И обратното е вярно. Ако мозъкът работи добре, и сърцето няма да престане. Между мозъка и сърцето на човека. Трябва да съществува правилно отношение. Казано е в писанието. Плът и кръв няма да наследят царството Божие. Мнозина са говорили върху този стих, но не са го изяснили правилно. При сегашните условия на живота плътта е необходима на човек. Без плът на земята той не може да расте, не може да се развива. Плътта и духа в човека са в постоянна борба. Докато тази борба съществува, човек има условия за развитие. Духът е разумното начало в човека. Който се бори с плътта, духът докарва енергията и в движение и по този начин я възпитава. Движението, което духът предава на плътта е хармонично. Това прави плътта разумна. Ето защо стихът «Плът и кръв няма да наследят Царството Божие» се отнася до неразумната плът. Разумната плът обаче ще наследи Царството Божие. Разумната плът представлява доброто, а неразумната – злото. Значи злото няма да наследи Царството Божие. Разумната плът – доброто. Това е дрехата, с която духът се облича, за да влезе в Царството Божие. И тъй. За да превърне неразумната плът в разумна, човек трябва да вярва в Бог. Да вярва човек, това значи да има интуиция, да предвижда нещата. Който няма интуиция, той не може да вярва. Вярата подразбира процес на единство. Знанието подразбира процес на множество. За да придобие знание, за да придобие вяра, човек трябва да бъде умен. Когато работи умния, никога не причинява пришки на ръцете си. Когато пътува по планините, той никога не наранява краката си. Пришките на ръцете не показват, че човек е работил много. Те са рани причинени от неразумността на човек. Раните, причинени на ръцете или на краката на човека, не го правят по-добър, отколкото е бил по-ран. Раните и недъзите са създадени от самия човек, а не от Бог. Той е създал човека за добър и за разумен живот. Кой баща не иска децата му да живеят добре? Значи, ако хората не живеят добре и страдат, Причината за това са техните криви разбирания. Те не разбират законите на разумната природа, вследствие на което не ги изпълнява. Когато не изпълняват тия закони, страданията неизбежно ги следват. Като ученици, вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да извадите навън и доброто и злото. Като мислите правилно, вие ще разберете, че доброто и злото са в самия човек. Те са резултат на неговия живот. Като се натъквате на изпитание и изкушения, вие трябва да работите върху въздържанието. Дали боледувате, дали ви обиждат, вие трябва да се въздържате. Някой отива на планината, но случайно се спъва, пада и удре кръка си. Това е един случай да се прояви въздържане. Вместо да започне да плаче и да вика, той трябва да се спре, да хване между ръцете си удареното място и да започне да размишлява върху причината на падането. Щом започне да размишлява, болката му постепенно минава и той продължава пътя си. Велика сила е човешката мисъл. Тя може да върши чудеса. Упражнявайте мисълта си за добро. За пример, срещате един банкер, който ви разправя, че има да взема няколко хиляди лева от двама души. Той ви показва полиците на тия хора и им се заканва, че ако навреме не платят дълга си, ще ги даде под съд. При това той допълва, че тия хора са бедни, но въпреки това ще им даде добър урок да го помнят. Вие вървите заедно с него, но по едно време банкерът се спъва, пада и изчупва кръка си. Веднага го завеждате в дома му, вие къде лекар и го оставяте домашните му да си грижат за него. Той почва да вика един лекар, втори лекар, да му помогнат по-скоро и по този начин изхарчва повече пари, отколкото му дължат двамата бедни хора. Защо банкерът пада и щупи кръка си? Като започне да размишлява и си направи сметка за похарчените за лечение пари, той разбира, че причината за това се дължи на нежеланието му да прости дълга на бедните хора. Когато длъжниците ви са богати хора, вие можете да искате от тях да си плъдат дълга. Щом са бедни, трябва да бъдете готови да им простите дълга. Не сте ли готови да простите дълга на бедните хора? Природата ще ви постави на лего и ще ви накара да похарчите същата сума за лекари. Съвременните хора са дошли до положение да се иска от тях да живеят разум. На богатия не се позволява да отсрочва дълговете си, нито да не ги плаща. На бедния обаче се позволява да отсрочи плащането на дълга си, докато се улесни. А в крайен случай може съвсем да му се прости. В постъпките си човек може да бъде разумен. Новият живот се отличава по своята разумност. Ето защо, когато богатият се удари, нека прояви готовност да прости дълга на бедния. Той трябва да извади от джоба си полицата на бедния, да я скъса и да му каже: Прощавам дълга ти. После да се обърне към Господа с думите. Господи, благодаря Ти, че ми даде добър урок да знае как да постъпя с полицата на бедни. Като постъпвате по този начин, болестта ви моментално ще мине. За да постъпите по този начин, от Вас се иска будно съзнание. Кое е отличителното качество на стария живот и кое е на новия? Старият живот се отличава по това, че човек търси своето право. Той изважда полиците от джоба си и казва, имам законно право да получа парите си. Да, съм пари и трябва да ги получа. Новият живот обаче се отличава по това, че и при законното право човек не иска парите си. Той казва, от мен да мине. Не искам и не търся правото си. Който постъпва според духа на новия живот, той получава Божието благословение. Следователно, новият живот подразбира свободна и права мисъл, свободни чувства и свободни постъпки. Който е придобил тази свобода в себе си, той свободно може да си каже – аз живея и се радвам на Божия свят, на всичко, което Бог е създал. Когато някой иска да му се докаже съществуването на всичко, което Бог е създал, ще го хвана за ръка и ще го заведа в градината си, в библиотеката си, в кабинета си, където правя своите научни изследвания и ще постави пред очите му един телескоп, който увеличава 10 милиона пъти. После друг, който увеличава няколко милиарди пъти и ще го заставя да наблюдава звездите. След това той може да говори за онова, което и аз не знае. А сега, като влезете в някой дом, не намирате нито микроскоп, нито телескоп и каквото и да говорите, нищо не остава в главата на човек. Съвременните хора говорят за доброто, за ангелите, за Бога, но нищо не са приложили. Те говорят за иден живот, но не са го още приложили. Говорят за добър живот, но и него не са приложили. Човек трябва да се стреми да учи, а не да бъде учен. Силата на ученика е в стремежа му да учи и да прилага всички хора могат да учат, но всички не могат да бъдат учени. Силата е в знаенето, а не в знанието. Всички хора трябва да учат. Те мислят, че са придобили голяма наука, но се самозаблуждават. Науката е капитал, който принадлежи само на банкерите свете има много злато, но то е достояние само на богатите, на банкерите. Обаче истинската звънкова монета, с която работният може да изкара своята прехрана, това е неговият ум, неговото сърце и неговата воля. Тази монета струва повече от всичко друго. Всеки ден човек трябва да благодари за този малък капитал, за да може чрез своята форма, в която е поставен, да придобие щастлив живот. В това седи щастието на човек. Който няма това щастие, той не разбира живота. Щастието се състои в правилното разбиране на Божиите закони. Той е постижимо само при разумния живот на човек. Ако човек е щастлив в един момент само, а във втория не е щастлив, той не е придобил истинското щастие. Казвате, защо Бог създаде вълка? Оставете този въпрос на страна. Не е ваша работа да знаете защо Бог е създал вълка. Знайте, че щастието е постижимо. Откъде влезе вълкът? Отдолу или отгоре? И това не е важно. Може да е влязъл отдолу, ама дупка няма. Тогава може да е прескочил отгоре. Щом си нещастен, вълкът е влязъл или отдолу, или отгоре. Ако е влязъл отдолу, трябва да запушиш дупката. Ако е прескочил отгоре, трябва да направиш оградата си по-висока. Тогава овцете ти ще бъдат здрави. Ще вземете вълната, млякото им и ще се веселите. Ще бъдете щастливи. И тъй. Щастието е реалност, към която хората се стремят. Те трябва да се стремят към щастието. Всички хора на земята търсят щастие и трябва да вкусят от него. Ако не вкусят от щастието, всички мъчноти и страдания, които са преживели, остават безпредметни. Който е претърпял всичко заради щастието, той заслужава да вкуси от неговите плодове. Ето защо и вие като ученици трябва да бъдете разумни, че като ви дадат от плодовете на щастието, да вкусите от тях, без да философствате защо са създадени, как са създадени. Благодарете за тия плодове, бъдете доволни от тях и не питайте дали щастието ще остане при вас за дълго време. Щастието остава за винаги с човека при условие любовта, мъдростта и истината да царуват в него. Беседа от учителя държа на предобщи Околотен клас на 5 септември 1928 година в София.